Kapitel 22 Hvis du ser at din brors okse eller hans sau har gått seg vil, skal du ikke med overlegg trekke deg unna dem. Du skal under en enhver omstendighet føre dem tilbake til din bror. Og hvis din bror ikke er i nærheten av dig, og du ikke vet hvem han er, da skal du føre dyret hjem mitt inne i ditt hus, og det skal bli hos deg inntil din bror spør det. Og du skal gi det tilbake til ham. Slik skal du også gjøre med hans esel, og slik skal du gjøre med hans kappe, og slik du gjøre med hva som helst som din bror har mistet, det som han har mistet og som du har funnet. Du har ikke lov til å trekke deg unna. Hvis du ser at din brors esel eller hans okse faller over enden på veien, skal du ikke med overleg trekke deg unna dem. Du skal under enhver omstendighet hjelpe ham med å reise dem opp. En kvinne skal ikke iføres en sunn og sterk mans kleserakt, heller ikke skal en sunn og sterk mann kle seg i en kvinnes kappe, for en hver som gjør disse ting er en vedestyggelighet for Jehova din Gud. Dersom det skulle være et rede foran dig på veien, i et eller tre eller på jorden, med unger eller egg, og moren ligger på ungene eller eggene, skal du ikke ta moren sammen med avkomme. Du skal ubetinget slippe moren det, men du kan ta avkommet til deg selv, for at det kan gå dig godt og du kan forlenge dine dager. Dersom du bygger et nytt hus, skal du også lage et rekkverk til taket ditt for at du ikke skal føre blodskyld over ditt hus, ettersom en som faller kunde falle ned fra det. Du skal ikke så to slags i din vingård, for at ikke hele avkastningen av seden du måtte så, og frukten fra vingården skal tilfalle helledommen. Du skal ikke pløye med en okse og et esel sammen. Du skal ikke kle deg stoff av blandet materiale, av ull og lin, sammen. Du skal lage deg dusker på de fire endene av din kledning som du dekker deg med. Dersom en mann tar seg en hustru og har omgang med henne, og har kommet til å hate henne, og han har anklaget henne for skammelige gjerninger, og har satt ut et dårlig rykt om henne og sagt, «Dette er den kvinne jeg tok til lekte. Men da jeg kom henne nær, fant jeg ikke bevis på jomfrudom hos henne. Da skal pikens far og hennes mor ta beviset på pikens jomfrudom og legge det fram for de eldste i byen ved dens port.» O pikens far skal si til de eldste, «Jeg ga denne man min datter til hustru, og han begynte å hate henne. Og nå anklager han henne for skammelige gjerninger og sier, «Jeg har funnet at din datter ikke har bevis på jomfrudom. Men dette er beviset på min datters jomfrudom. Og de skal bre kappen ut framfor byens eldste. Og de eldste den byen skal ta mannen og tokta ham. Og de skal ilegge ham en bot på hundresekel sølv og gi dem til pikens far.» fordi han har satt ut et dårlig rykte om en jomfru i Israel, og hun skal fortsette å være hans hustru. Han har ikke lov til å skille sig fra henne alle sine dager. Men hvis dette har vist seg å være sant, det ble funnet bevis på jomfrudom hos piken. Da skal de føre piken ut til inngangen til hennes fars hus, og mennen i hennes by skal steine henne, og hun skal dø, fordi hun har begått en kjendig og dåraktig handling i Israel ved å drive prostitusjon i sin fars hus. Slik skal du fjerne det som er ondt fra din midte. Dersom en mann blir grepet til å ligge med en kvinne som eier av en eier, da skal de begge dø sammen, mannen som lå med kvinnen og kvinnen. Slik skal du fjerne det som er ondt fra Israel. Dersom det skulle være en pike, en jomfru som er forlovet med en mann, og en mann finner henne i byen og ligger med henne, da skal dere føre dem begge ut til porten i den byen og steine dem, og de skal dø piken fordi hun ikke skrek i byen, og mannen fordi han ydmykets sin nestes hustru. Slik skal du fjerne det som er ondt fra din midte. Men hvis det var ute i marken, mannen fant en forlovede piken, og mannen grep fattig henne og lå med henne, da er det bare mannen som lå med henne som skal dø, og piken skal du ikke gjøre noe. Piken har ikke begått noen synd som fortjener døden, for liksom når en mann reiser seg mot sin neste og myrder ham, ja, en sjel, slik er det i dette tilfellet for det var ut i marken han fant henne. Den forlovde pikens grek, men det var ingen som kunne redde henne. Dersom en mann finner en pike, en jomfru som ikke er forlovet, og han tar henne og ligger med henne, og det er blitt oppdaget, da skal mannen som lå med henne gi pikens far femtisekkel sølv, og hun skal bli hans hustru, fordi han har ydmyket henne. Han har ikke lov til å skille seg fra henne alle sine dager. Ingen mann skal ta sin fars hustru til lekte, for at han ikke skal løfte bort sin fars kappeflik.